Виходить, даремно старалися. І халамеду до цього разу помічник його не підсобив. Тож, по деяких роздумах, Андрій скомандував. «Ануно, -ну, давай на горище!» Дмитро Халамед спершу не виявив бажання підкоритися цій команді. А потім пожвавішав. «А що? Це діло! Моя там часто ховає!» У сінях Андрій зупинив коляску навпроти ляди на горище, і, здійнявши до неї очі, як до ікони, чекав зверху вістки від халамеда. Той, довго і не барившись, сів край отвору і спустив донизу на драбині ноги. — Нема! Щоб тобі хоч би щонебудь підходящого, — сказав розчаровано донизу. — І в підсобіці дивився, — не вірилися Андрієві. — А що ж, щоб я лазив? — І під лежаками? — А за кроквами на латах? — Та ніде нема. Горище порожнє і чисте, Хоч гоцки скачи на ньому. Ложок он тільки цілий вагон. Десь на сто літ наробили їх, чи що? О, ними хочете? Кайких ложок? Що ти верзеш? Нервується Андрій. Дивись мені, не бехнеся звідти, Бо в тебе видно, В голові ще гуде муці первак. А вже ж, то в вас гуде. Мов камінчиком кинув з гори халамет. Нічого я не верзу. Тут якось мішків з п'ять буде. Ага, і всі не повні, кпинить Андрій. Ну, досить брехати злазь. Халамед підібрав з драбини ноги і зник з отвору, а за мить став над ним, тримаючи обома руками з десяток дерев'яних ложок. Ось, дивіться, що, верзу? то в кого в голові гуде? Що за чудасія, думає Андрій спостерігаючи в отворі ляди за халамедовими руками, як за телевізійним дійством на екрані. А в голос каже, пускай їх, пускай їх сюди. І зненацько закричав, як тоді, коли благав халамеда бігти за Максимом Муцом. Усі, всі скидай сюди, які там є. То навіщо вони вам зараз? Лежали до цього, то хай лежать собі з холярою і далі. — Та скидай же, всі скидай! — надривався Андріїв голос, і Дмитро Халамет, потупцювавши над лядою, підкорився. Дзвінкий примарний град упав на Андрія. Ложки билися об щаблі драбини, об стіни, одна об одну, і біло встеляли фарбовану сіночну підлогу. — Мої ложки! — нічого не тямлячи, Пізнавав Андрій ще ті свої ложки, які з нічев'я вперше вистругав, звикаючи до коляски. А Дмитро Халамет шпурляв і шпурляв, і вони торгтіли, а в Андрієвих грудях стигнув, як драглі, і важчав, щораз важчав холодний жах, перед чимось ще незбагненним, але відчутним уже, неминучим. І, і коли раптом у тому потоці ложок до його ніг перед коляскою упав вузол у чорній хустці з квітчастими берегами, той вузол, з яким його павлина пішла сьогодні на торг, Андрій, вражений неймовірним відкриттям, протверезів в одну мить, протверезів так, як ніколи в житті ще не тверезів, і весь затерп. У німому змертвінні. Стискаючи долонями скроні, Він слухав, як у його зболеній думками голові Пульсує б'ється одне єдине, По-новому збагнутое слово Дочко. Дочко. 1970 рік. Чорна блискавиця. І все-таки я чекав її сьогодні. Я добре, я цілком ясно усвідомлював, що того ніколи не може трапитися. Що моє чекання то дике, нікчемне безглуздя. Бо навіть у теорії нема місця для нашої зустрічі. І все-таки я чекав її. Більше того, я вірив, що вона обов'язково сьогодні прийде. Обов'язково до мене. Я знову і знову приростав очима до тафель вікна. З них я промацував усю вулицю, аж до далекого кінця. У кожній стрункій дівчині я пізнавав її. І чомусь усі жінки і дівчата були цього дня стрункими і носили щось з її одежі. І щоразу серце моє оживало в надії. Нарешті. Але жінка та чи дівчинка – Наближались до мене, і холодне лезе розчарування розтинало мені груди. І я не витримав того катування. Склипив очі, щоб не вмертвляти розчаруванням і не оживляти маною своє серце. Мимовільно упав горілиці і викинув до сволока, до неба, до зірок. Ні, крізь сволок, крізь небо. Крізь зірки і всесвіт, до чорта, до Бога, де вони там? Чи, може, до самого себе? Чи до своєї розпуки?